Прогресові, моральні засади, колодки на ногах бігуна і наручники на руках плавця. Ти зміг їх скинути мені не судилося. Якщо можеш, позич сотню, зроби це зараз, завтра може бути запізно. Катерина Коханець тримала в руці листа, обклеєного за кордонськими марками, поквеченого за кордонськими штемпелями і вагалася під портретом міністра. Увіншеним з бляклими вже паперовими квітами купами лежали стоси паперів Романа. У цілій хаті вже не було вільного одних місця. Катерина притулила листа до портрета, потім знову взяла його. Нарешті зважилася. Вона, дружина і мати, має право. А з конверта випало фото. З нього сміялися на тлі вілли з басейном Дід у шортах і брелі, та молодиця з дитинкою на руках. Катерина впізнала Василину. Дитинка була вбрана у рожеве. «Я не хотіла тобі писати, але мій дядько Тиміш Огірок наполіг», – повідомляла Василина. «У тебе є доня. Я назвала її Романою Богданою. Дядько Тиміш – її хрещений батько». Він каже, що таких гарних бебі він ще не бачив. І красно дякую тобі. Він виконав свою обіцянку і записав мене до заповіту. А також сказав, що візьме всі витрати на себе, якщо ти, Романе, допровадиш до нас у Канаду вчитися своїх синів. У нас освіта гарна і гарні для хлопців перспективи. Дядько Тиміш уже надибав їм тут майбутніх наречених. Лист закінчувався незрозуміло. А тобі хтось іще казав, що ти схожий на Івана, богуна? Катерина сіла на ослін, кинула листа й фото на стіл, наче вони пекли їй руки. Подумала. Тоді взяла папірці і жбурнула у піч, яку щодень топила, аби зварити їсти свині, корові і курям. До приїзду романа столичної роботи часу залишалося обмаль. На традиційному карнавалі «Людина вроку, приз було вручено поетові Ониськові Ониську за текст ораторії «Янгол Божий космонавт». Поблизу села Тихіводи на вигоні біля ресторану «Росслабон» розпочалося незвичайне будівництво, яке дало роботу усьому районові. З бікбордів довкола посміхався зеленоокий занатий, який особисто опікувався будівництвом видовищ для народу, аби вони ставали дедалі видовищнішими. Уже можна вирізнити велетенську постать Гулівера, що лежить оплутаний безлічю канатю, прип'ятий ними до землі. До його рота вже веде вузько колійка, незабаром вона повезе цікавих внутрішчями безпомічного велета. І тоді для загалу все допіру таємне стане явним. Володимир Занадтий, за соціологічним опитуванням інформаційного голдінгу «Мій сад» міцно тримав першість у відповідях респондентів на питання, за кого б ви проголосували, якби вибори відбулися сьогодні. Сумовитий Янгол з пересердя смикнув з неба сніжно-білу хмаринку та затолив нею земний обрій. Він зробив усе, що зміг. Нехай самі для себе зроблять більше. Янгол контролював політ міністра Бульбашки до комети Хелейопси. Бо їй уже не терпеливилося гайнути укотре космічними світами прошиваючи простір і час сліпучим діамантом ядра. В її мережевному хвості вже вмощувалися, згідно вищої ухвали, грішні душі обранців, аби транспортуватися на очищення, одосконалення і духовне збагачення. Хтось з'явився вчасно, хтось запізнювався, як у людей і націй. Хелеюпса терпляче виглядала останню душу, бо знала, щойно та вчепиться до хвоста, якір земного тяжіння зникне.